hej och välkommen till ett nytt och fint och fräscht och fullspäckat lirarna avsnitt två ja, jag tänker dig, nu kanske det kommer att avsnitt till nu då det får vi se om jag inte har tid med i knippningen Jaha. det har ju skett ja. eh, hur står det till med det här Marcus? jo men det är bra hur är det där? helt okej, okay. mm. kul med allsvenskan det har jag kollat jag försökte räkna hur många matcher jag kollat på och sen när det kommit upp i ganska många så kände jag att jag, jag kan inte fortsätta räkna. <laughs> jag såg inte så många matcher den här omgången som gick nu för att jag har varit iväg så mycket. Ja, det är för, men då, kan man, då kanske jag, jag kollade mycket den här omgången. Mm. Då kanske jag kollade för oss båda då kan vi väl säga. Ja, för jag kollade bara på häcken AFC faktiskt. Ja, helt okej okay match. Jag såg bitar av den. Ja, nöjd med andra halvlek. när det kommer igång. <laughs> ja, men gör man, eh, tre mål. Snygga räddning där första handlig av Olle Söderberg när Jeremieff i princip hade öppen, mm. öppen kasse. Det är kul att ha Söderberg kommer hem igen. Ja, du menar... Ja, jo. För det är väl... Är det är det Det beror till Tom. Åh, oh, nu blir jag jätteosäker. Det beror till Tom ja, i alla fall. Det det. Men jag kommer ihåg när jag var på en häckermatch här i Kalmar. Då sjöng jag det finns en låt som går måste... så Ole, Ole, Ole, vi älskar bäck och häcken. Och då ja. sjöng vi få som var där. Jag tror vi var 20 stycken. O ole, Ole, Ole, du älskar bäck och häcken. Okej. Okay. Ja. kul. Cool. Jag fick en inblick i Marcus eh, karriär som ultras. Ja. <laughs> då stod det och vevade med bengal eller sånt. Ah, ja, alltid. <laughs> Nej, men eh, jag såg, eh, det var jag på plats när eh, det är ju inte den här omgången. Men när, äl, i, i Göteborg möter Kalmar borta. Um. Mm. Ja, jag, jag tyckte inte det var så jättekul. Mm. Jag upptäckte det. För jag åkte med en, en kompis. Lars Karl. Han är ju med direkt i sin um, feedback. Och då kan sitta och säga. att ah, Det här var dåligt. Och, och det då, då var det ju. Jag märker att uh, det tar ett tag. Mm. Sen blir jag irriterad Ja för du sa ju till mig att det var ju Jättedåligt från båda Ja Jo norr. men det, det var ju Men, <laughs> men det, jag tycker ändå Robins ödersnyck Det var lite bättre öde på den alltså. Ja det hade ju inte gjort någonting För Det hade varit fruktansvärt snyggt Ja det, det är faktiskt sant Men sen det som jag mest slogs av Sen kollade jag ju då IFK Göteborg Mot, mot ARK Men vi ska inte gå in och prata på den matchen det som slog mig dock när det är äh, i intervjun och krönikörer så att visst Blåvitt gjorde en jätte jättebra match. ak var inte bra. Men att det direkt sätts den här kristämpen på AIK. Mm. På samma sätt som när Malmö gjorde den här dåliga inledningen. Nej då var det ju kris för Malmö Det är också. kris. Nu hyllas Blåvitt. Älvsborg hade kris för ett tag sedan. Älvsborg leder all svenska nu. Mm. Senast jag tittade. Men det, det är väl någonting som vi pratar så mycket om Att det går så snabbt det är så Att hylla lag och spelare Och sen att det är på lag och spelare Jo men jag har börjat störa mig Ganska mycket på det där För att alltså man ska, Om man då ska prata om, om De exempel som finns att, Ta Rickard Nordin då exempelvis mm. Att I fjol så, så visar han ju Hur bra när han är För att jag tycker att Rickard är en av de som även kan förändra match, alltså att han även är matchtränare om man säger, Jag hörde någon använda det begreppet att han är så smart och, och kan och här taktiska och ve, alltså han, han tar ofta han gör ofta byten som leder till någonting bra mm. det är inte alltid alibi byten så att säga men då och då i fjol så hyllades han rättmätigt nu är det lite mer så där hur kan han inte få ut så mycket AIK ja, har gjort si och så lite mål hela på vänken. Mm. Den spelar på mittfältet och jobbar sig och såna här saker. Men men, men men men man kollade på några att de gjorde inte så många mål förra året heller. Nej och det är väl kanske ingen målmaskin i det sättet. Jag tror inte de, de kommer inte ha ett par spelare som gör tio mål. Men jag hade kanske förväntat mig lite mer. Ja men det gör men men det det är väl också vi, när man sitter och läser alla bibler och man går in och läser alla och då får man olika förväntningar på olika lag Ja. och alla jo. sitter ju och spånar och tänker att ja ah, men det här året borde eh, Falkenberg komma toksist mm. men de är ändå imponerade på mig med sitt spel jag har inte sett sådär jättemycket tycker jag att de har stått bra mot de lagen man har mött. Men det, är ju, men det är också Det blir ju så lätt för man Jag tror man bara ser resultaten också Man ser ju inte riktigt hur alla spelar nu heller, Utan det blir så resultatfokuserat Ja Jo men och det är väl lite Och det är just det där med resultatfokuserat Om vi stannar kvar vid den diskussionen Just det då som har varit att man är så snabb Och, och, och upp på kris mm. Och det är väl det som jag liksom Blir lite funderande över För att det känns bara så oerhört orimligt För att Då som sagt man, Och det är även åt andra hållet Jag läste eh, Om Benjamin Nygren till exempel Det målas upp som att han är nästa Han kommer vara nästa stora transfer Sen eh, Alex, Alexander Isak Det är mycket möjligt att han är det mm. Eller kommer vara Men det är också det är Inte jättemånga matcher han har spelat det syns ju såklart att det, det är en talang som kommer gå långt. Ja, men det håller jag med om. Det är bara att... Man liksom gropar efter de övergångssummorna redan nu och jämföra med... För de är i den åldern där det är mycket som kan hända. Ja, men sen också att man sätter pressen på en spelare på det sättet. Ja. Alltså, om jag tänker till mig själv... Om jag hade varit i den åldern och fått läsa allting och få allting till mig då blir det en press att prestig ja, men Jag vill bara tänka själv, som du hade varit i ett fotbollslag och i princip alla säger att det är du som ska göra att publiken kommer tillbaka det är du som ska mm. göra målen och så vidare. Mm. Det är klart att problemfritt är det ju inte. Nej. Sen tror jag ju ändå att det behöver inte vara just det här exemplet jag kommer ihåg det var samma sak med Ivo Pekalski Mm, ja, det, med Daniel där chepi och den typen av spelare, vilket då gör tycker den, den onödigt stor press som landar på spelare mm. som inte riktigt är vana vid. Vi ser samma sak Jordan Larson på ett sätt. Han är i och för sig lite mer rutinerad. Ja, men det finns ju ganska... men tänk den pressen. Mm. Men Det finns ju ganska många. Kristoffer Ottsson första året han hade allsmänniskan. Ja, det är ju kanske lätt att glömma nu men han, övert... han var ju inte briljant andra mm. matcher. Simon Therney och en annan spelare som också har fått ganska mycket. Ja, men det är det man undrar. Var kan det bero på? att Det är ju det här var som är nu att man ska vara så snabb att antingen säga att sämre semelvervning, mm. eh, vi måste spanka till tränaren. Men mm. ja, det går så himla snabbt. Men kolla till exempel Alexander Itzak som vi pratade Alltså som du nämnde innan ja. Han slog igenom jätte med, Alltså man var inte beredd på det När han slog igenom på Nej, det sätt som han gjorde Det var, var gjorde bak, äh, Men sen gick han ju till Dortmund Och sen har han ju suttit på bänken alltså han har ju... Fram till nu då ja, fram nu Och nu så blomstrar det igen Ja men det är också det som liksom får mig att tänka vad det är likadant folk som spelare som så snabbt som möjligt vänder ut i Europa. Det är inte så kanske så lätt för dig och mig att förstå att här får du eh, mycket mer lön än det här. Du får, det du, har nu, du får spela i en mycket bättre liga. Alla de här bitarna. Så det är nog väldigt svårt att säga nej. Mm. Men det är många spelare det är ju så många hemvändare hela tiden. Jaha. och man tänker det här var det verkligen värt det men det är väl det att man vet ju aldrig om chansen nykar upp igen förstår du? jo, det, alltså det är ju det det beror på det kan vi koppla till alla sporten ja. det är ju klart att visst tacka Benjamin Nygren eller Alexander Isak eller den här typen av spelare Mattias Warnberg skulle de tacka nej till en klubb det kommer ju komma fler mm. men alla har ju inte den talangen som de har nej och det är klart att börjar man komma upp i åren som nu riktar sig att Daniel Sundgren ska bort till en grekisk klubb vars mm. namn jag tappat det kanske är hans sista chans Ja, nej men det är ju mycket möjligt alltså, så är det ju men sen att bara komma till allsvenskan det är ju också en prestation i sig Ja men det är ju inte, tänker många där som inte har kommit dit Ja det, Alltså du kan ju inte vara, man kan ju säga vad man vill vinner är allsvenskan men du kan ju inte vara en en dålig spelare om du hamnar där. Nej, absolut det absolut inte. inte. För det är ju. Visst, det kan ju vara enkelt att förklara att hans svenska är så dålig och sådana saker. Men, det, men där, det är ju inte det. Är, det är bara då. Men om vi då håller fast vid den här diskussionen om. Om långsiktighet. Det fick mig lite också tänka på de här. Korta kontrakten som är. Mm sen kan man ju förstå att det är inte lätt att skriva femårsavtal med alla spelare och det gör man ju inte nej men man, som supporter eller som lag, man vill väl ändå ha en spelare en hel säsong nästan jo men sen tänker jag, nu tänker jag utifrån supporterperspektivet, säger då att ett lag värvar in Bergenheng som spelare och du får nummer 87 det hade du kunnat spela i Nej. Eller tycker det är lite fiendigt. Lite ja. för högt. Ja. Du spelar nummer 12, typ. Ja, valt det var är... ett 15. Då har var 15. Mm. Ja. Men då, jag, då då hade jag ju känt i alla fall att, att man ska skapa en relation med 15 Bergenheim. För mm. det gör man ju inte gärna. Det, det är ju svårt på en halv säsong, mm. ur det perspektivet. Sen förstår man ju också många av de här som sitter på sex månaders Kört en sån i Hammarby till exempel mm. det är ju inte bara, det är ekonomi också Ja, men det är det också, Det också. Är, det. Det är inte existensminimum mm. på honom nej men det är väl också ett sätt för en klubb att kunna ta in en spelare som man behöver i truppen men det kostar inte lika mycket för att du skrivit ett längre kontakt det kostar ju mer än att ha spelaren en kort period, Självklart. Så att det är förståelse att allting handlar om pengar. Men jag tänker då om vi tar chartan som ett exempel. Hittills har han varit bra. Det är ingen snack om. Han är bra. Men säg sedan han har gjort sina matcher. Då är ju Hammarby där igen och måste ta upp en ny anfallare. Mm. Ja då måste man ju... Eller de man har då. Så ska de komma in i det. Men, och det kommer ju ta tid. Så jag mm. vet inte om jag... Jag förstår ju varför de, varför de tvingas till... Den typen av värvningar. Eller lösningar snarare. Mm. Men jag tänker... Är det egentligen värt det långa loppet? Men sen är det väl att... Om jag tänker till mig själv... Med supporterskap som du pratar om... Så när man var yngre... Och men det fjol, fjol? När, när kabiren var i häcken. Ja, nej, men jag tänker själv... När man var yngre. Ja. Då kändes det inte som att det var så många spetsam bytteklop... På det sättet som det är nu. Nej, det är faktiskt sant men det är ju också att jag, jag vill inte vara en av dem som säger det. det har med tiden att göra nej det har det inte men man är väl mer flyttbar också alltså, men det spelar väl samhället lite också eller? jo men det är det jag menar men sen är det också dels det att man tänker romantiserat att eh, år 15 Bergenheng var bra nu kanske han spelar sju säsonger i den här klubben mm. det gör man ju alltså, det, det är för få som gör det numera Ja som spelar så länge men Såklart man vill ju att de spelarna Som i ens lag att de ska vara där länge Jo men sen är det klart att Man får ju också köpa Vissa lag måste göra Så med spelare för att kunna ha ekonomin Alltså alla har ju inte den kassan Som Malmö FF har Nej det är inte många som har Och jag menar då får man ju köpa att Så fort man har börjat uppskatta en spelare Så är den säkert på väg ut mm. Till en annan klubb. Men det som då gör det problematiskt i det fallet tycker jag är just de här kortistavtalen. Att man. Jag tror inte att man hinner liksom göra det avtrycket. Händer känner du skillnad om vi tar Charlotte som vi pratar om och till exempel Carlos Trummel? Mm. Det är ju två helt olika typer av lösningar. Ja. är ju mer att. att han ah, vill ju ha en målskytt. Mm. Han ska dunka i en mål, vilket han kommer göra och har gjort. Mm. Carlos är ju tyvärr hamnat i den där kloben att han måste ju röra på oss för att spela. Mm. Carlos är ju för bra för att spela i Malmö FFs B-lag mer eller mindre. Ja, och men det har ju... Han är kommit in bra bro. Jag har sett två matcher med Örebro. Ja, men han är. Det är han det är ju det som... bra. Men det är det som är så synd med och sådär, bara Att han... Där hade jag blivit jätteglad om det bringade till i telefonen och det står att Karin Stamberg skrev på för tre år för Örebro för det hade varit bra för honom. Mm. Jag tror jag inte det kommer hända. Nej, får vi se lite utvecklingen. Kanske att det blir ett säsongslogg. Jo, men om vi tänker om du hade varit sportchef. Mm. Hur hade du ställt inför det här med korttidslån och den typen av lösning? Allt hade nog beror på vilken klubb man var Men det hade väl nog egentligen varit sista alternativet. Men det beror ju på, är man i en ganska liten klubb där ekonomin inte är så stor. Mm. Ja, det måste man göra. Ja, om du ska få in en stjärnspelare eller en mm. spelare som kommer vara given i starten. Då kanske det är det enda alternativet ja och det där som är så men man vill ju inte göra det nej men jag tror väl inte så att, att Bayern med Sartansson som det är espioner som vill ju inte ta kort till det är svårt att tro men tyvärr är han nog han måste nog förstå att han är tvungen men jag tänkte varför tror du de tog in honom jo han ska göra sin mål mm. men har de inte anfallare vid sidan om. Jo, men så, det är det, det jag tycker med Bayern. Det, det var lite kul. Jag lyssnade på, på Ola Lunds podds intervju med Anne Bergström Den var ju väldigt intressant ur många perspektiv. är så att mm. han pratar om sin sjukskrivning och allt det här. Men så pratar han också med Hammarby om att de är för naiva och, och kallar sig för toppklubber redan nu. Mm. Eh, och Nanne är ofta smart. Och så har jag tänkt på det där just för att det var ju en bra säsong i fjol. Nej, de har ja, de var ju jättebra fram tills... Ja, omgång 25 Sist, kanske. Ja, men sista tredje. Typ. Ja. Men det är väl det lite som jag har tänkt med, med Hammarby. att det, det ligger ju lite i Hammarbys... Äh, aura också. Och nu är vi... Alltså, de är ju som... De har ju en Stockholms Och vi är det... Stockholms är något helt annat. Men... De vet att de är bra och liksom stå för det och allting här. men det som jag tänker med Chartansson är att det känns som det blir lite mycket för Djuric kan ju göra sina mål mm. men Bayern skulle behöva alltså de, när Chartansson lämnar för jag tror inte det blir lånet för längs och jag tror inte att Malmö lyck eller vad säger Hammarby lyckas köpa nu mm, är lite Dobrik som spelar i Hammarby startar Men Tankovic, inte han för oss Jo, kan det, alltså det finns ju spelare. Ja, no, det finns ju De spelade ändå mycket förra året Jag vet inte hur det har gått för eller. Nej ja, men han är väl Han har varit skadad av matcherna Jag har, jag har tänkt se i alla fall mm -hmm. Men Men sen är det klart Det är lätt för oss att sitta här i tv-soffan Ja men visst det ju. Och bara säga så det skulle jag inte ha gjort Det där var ju dumt mm. Hur kan de tänka sådär mm. Men jag, om man går också och kollar Jag vet inte, har du kollat på Sanderland till där Nej det har jag inte gjort Nej men när kom, transferfönsarna kommer Det var ju Sanderland, de hade ju inga pengar alls Nej och, Det är den Netflix-serien ja, ja. Och då behöver man få in några spelare och vad ska man göra? Ja men nu ska man inte jämföra så Men både du och jag spelade ganska mycket FIFA Vid sidan av <laughs> ja. Så märkte jag nu Jag startade en, en, en Karriär med Freiburg mm. Och man märker ju där att Det är inte så lätt. <laughs> och då är det tv-spel Jo det är det jag menar <laughs> Och någonstans, där det tycker jag är så intressant med någon, Jag borde ju ta med an den Sandland-dokumentären mm. Just för att just se Man pratar ju ofta om att vissa klubbar, alltså Malmö gör de en misslyckad värvning, det, det gör inte jättemycket, ekonomiskt sett Just nu, ja Men Malmö också har också varit den situationen för. Jo, jag tror det är det som gör att de är så pass smarta nu Mm, Jag hoppas det Ja men man vi, är sett. Är fan vi är fan av alla svenska mm. Man har väl sett tyvärr Många klubbar som har Kört sig i botten tyvärr Ja jo Det behöver man tulla till tyvärr Men det är också det som jag tänker göra Att få koppla an då Säger då att man är En mindre förening Och ska vara en som vi pratade om Kalmar och Kabiren Han var ju bara var på sex års eller sex månader Men det är han ju i häcken för året också. Jo, men han verkar gilla det. Mm. Men, och det är det jag tänker. För nu mot, mot IFP Göteborg. Han ger ju tyngd. Och kraft. Mm. Ja. Men vad händer? Vi tänker, alla de egenskaperna försvinner ju i sommar. Hur ska de göra för att få in det? För kan man ju inte heller jättebra ekonomi? Nej. Nej, alltså det är sådana svåra frågor som man... Man undrar inte... På ett sätt så hade man velat praktisera som sportchef i sex månader och sen klubb bara får se... Ja, men alltså det, det mest intressanta är ju att sätta sig ner och verkligen reda ut med en sportchef. Alltså, hur kommer det sig? Vad innebär det? Om man skriver på ett halvårsavtal kontra, mm. säg då, ett halvår och ett år till exempel. Mm. Är sign -bonusen eller bonusen alltså, kom Blir en skillnad ekonomiskt sett? Mm. Hur tänker man? För att sen behöver du ändå ersätta det tappet. Men får man en on bonus om man lånat på det? det? Får man väl inte i och för sig. I köp får man ju det. Ja, Men jag tänker väl att... Vid lån så måste väl även... Den klubben som man kommer ifrån måste väl också betala lite lön va? Det tror jag är lite... Det, här, det, kanske, ja, som ja, det är jag har samma överens om. Nu kan man sitta och spekulera mycket som... Jag på. för mig att jag läste någonstans när West Ham lånade ut Axa Barnvish till Norrköping. Mm. West Ham betalar en stor del av lönen. Mm. här för mig. Men det är ju med Axa Barnwich. Där är det ju samma sak. Det är, ju, det är också ett lån, fast ett längre lån. Mm. Sen finns det alltid osäkerheter med lån. Det är ju att... Sen kan ju en klubb kanske bestämma Nej men nu blir jag tillbaka av vårt lån Alltså två spelare till klubben mm. ja, men som vi ser i hockey till exempel Ja <laughs> Där kan man ju vandra Aha. Nej men det är också det som är Mankigt med lån Som att eh, Det ser vi i italiensk fotboll Hur ofta det är med lån att man ska ha nästan 300 spelare i ett <laughs> Eller att det kan vara två klubbar som äger Viss procent av en spelare och sånt där. Ja <laughs> Fast det jag har dem inte längre men det var kul. Nej ja, men det hade varit så kul att varit med vid någon av de förhandlingarna när man ska bestämma att jag ska ha 60 av 15 bolagen. <laughs> oh. <laughs> Nej men, men, alltså, men vad tänker vi hur ska man försöka göra jag tror som sagt i att, på ett sätt tror jag att det kommer att öka med halv sex månaders avtal. Och det kommer ju framförallt vara för spelen För tror jag Eftersom att det kan vara spelare som inte får speltid Och känner att vi blir utlånade Och där kan vi få speltid Men sen också, jag menar som i I Malmö situation De är ju inte dummare än att de vet Att sen är riktigt riktigt bra spelare mm. Det är klart de tänker att jag har en bra ifrån sig Sex månader här nu Så kanske vi kan sälja honom Det kan bli pengar in Mm och som sagt jag, ja, vi har pratat lite privat, om det, vi båda råder väl Karendras att byta klubb ja. för att han behöver ju spela jag kan alltid komma till ja, men, jag vet faktiskt att du är det här är helt sjukt, det slog mig nu jag vet att du och jag pratade någon gång och sa om att Karendras hade passat i Örebro Han har något svagt minne av det jag vet inte vad jag saker. som sa det kanske kanske är en expert Mm. Jag tror efter är Men då får man ju också kolla på när som när en spelare som kommer in på lånar på kort tid. Ja. Då tar ju han ändå platsen för en annan spelare under kort tid. Mm. Och då får ju den spel inte chansen kanske förrän sen. Men det är ju inte en andans uppgift att bestämma ja. laget. Nu vet jag inte hur det ser ut för. Schmidt. Jag har inte spelat så mycket i till exempel. För jag hörde någonting att han inte är helt kali. Nej, då kanske det där på ja jag har ju sett att det är Carlos och som Ja men Carlos, tänk Om i snart blir frisk Carlos och Argon som anfaller mm. Ja för jag har sett Meshmeti På bänken i alla fall De ja. möter jag vid nästa omgång Det är kul <håll> Men jag tänkte också faktiskt på det när Om vi lämnar den här långsiktiga diskussionen långsiktig kortsiktighet Jag tänkte på det när jag var Och tittade på Kalmar mot blåvitt hur skönt det är att vara på en allsvenskalena ja men såklart det det är underbart mm. den enda nackdelen är att det var att det inte har så mycket folk här jo såklart men då kan man ju ut snabbare ja det är helt man måste tänka på det bekväma vem vill gå när det är 30 000 fattar hur lång tid det kommer ta mm. jag vet inte jag kan inte prata så mycket det nej, nej det ska du inte men Nej, men bara det som, det är så härligt För då när vi satte oss på våra platser Så kom det en En herre som hejade på På Kalmar Och gjorde på mig min blåvitt tröja Och började snacka om att Ja nu får vi ta det lugnt här Du vet, skämta som männen. Mm, när man kan samtala med så på? Jo, det är, det är inte alla gånger man kan det Nej. Men det gjorde man bara så glad mm. Man borde gå på allsvenskan mycket, mycket mer. Ja, det borde man. Men nu i och med att vi är studenter så det är bara ett tid eller, eller ett stabilt bankkonto. även Det är det... inte det man vinner. Nej, det är väl det som också kan vara lite synd. Och det är väl kostnader ibland. Ja, man ska ta sig. Men det som jag ändå tänker på, för jag... Man vet ju så här hur Olympia ser ut och... Mm Men någon arena faktiskt det är, Jag tror inte det är särskilt många Som kommer lyfta fram det Men någon, någon gång i mitt liv vill jag besöka Tunavallen Jag vill mest gå upp i lägenheter <laughs> Nej men sitta du på knackar balkongen. på Och och, sätter, och frågar Gertrud om du får sitta på balkongen och, <laughs> Kolla och på matcher Du bjuder på mandelkubb eller någonting Jag tar med mig fika <laughs> Och så spanar du och säger okej, okay, det måste vara en fot till fjärde våningen. Och så istället så kanske säger att de har dödliga klockor. Så ringer du på på alla på fjärde våningen. Och sen bara går igen och så öppnar någon. Ja. Ursäkta, under har du insyn till eh, fotbollsplanen? Nej, det är de lägenheterna där borta. Okej. Okay, Hej då. Och så går du vidare. Är det du som har insyn? Ja, det har jag. Kan jag förlåna din balkong? Ja, det här hade varit kul. Under mycket att få betala hyra. Jag hade ju lätt kunnat vilja ha en övernattningslägenhet Vad <laughs> skämt du säger. Jo, men kul är så här. Jag, vill, jag vill ha en övernattningslägenhet i i Eskilstuna varför då? Nej, men den ligger liksom i. Den är på samma plats som Tunavallen. Jag kan se in på planen i ett årskort till <laughs> att Jo. Men det är det som är så skönt För här jag bor, nu är i inte den alldeles svenska arena Men jag har ju utsikt över en fotbollsplan Ja Och det är skönt Hur många matcher kommer du gå på? Jag kan här, ni nej, sitta på det. balkongen på? Ja, precis <laughs> Precis som de <laughs> som bor på <laughs> ja, Men du, du är välkommen yeah. Det kostar inte mycket <laughs> ja, Du kan stå här nere för Så svänger jag ner nycklarna till dig Så snipper jag går och öppnar. Nej men alltså bara på all svenska arena är ju jättekul ja, Tänker man ju Men om vi säger så vilka, to vilka Top of mind, vilka tre arenor Skulle du vilja besöka Som du inte har besökt Åh, det... Tunavallen har vi varit inne på Vi vill ju ha Tuna <laughs> Tunavallen har vi varit inne på Ska du ha på ena sidan och jag på andra sidan Ja men precis så kan vi stå och vinka till varandra också Ja och så här, <laughs> Som man hade när man var liten När man <laughs> skickade lappar fram och tillbaka i muggar och allt vad det var. Vi måste ju tänka på vilka arenor här. Har du någon som du kom på just nu? För att jag är ja, lite valet att kolla. Skötta porten. Mm, vi till Norrköping nu alltså. Ja, men jag trivs där. Du trivs där? Ja, men det är så fint för jag har ett par snäckningar som tidigare bodde mitt emot en. Ja. Så att när man gick till dem var så fint att de bodde på fotbollsgatan. <laughs> när man gick där så såg man det här när man kunde se juniorlagen till det här där och sådär mm -hmm. jag tänkte bara härkö mm. när man bor. Så när jag sökte in till läggskolan så sökte jag faktiskt i Norrköping också. Och eh, jag och Örebro. <laughs> <laughs> och Örebro. du vill lite behöna behöna det vill jag också besöka. Nej, men det, det är någonting med Norrköping Nu snor man vad var den hette innan? Idrapsbanken mhm det hette ja men den skulle jag vilja besöka för den ser så fin ut <laughs> trots att den konstgjordas någon körping är väldigt roligt lag att titta på mm. uh, oftast i alla fall nu visade det sig kanske inte så mörömigt fantasy lag mm. men <laughs> men det, det är också det här, just känslan att att här, för att den så enkel att ta sig till från tågstationen, det bara går upp mot biblioteket, sen svänger du i princip höger, så går du på den här ja, men, eh, som från den sjunger om, de södra promenaden Ja men det, det ska ju vara enkelt att ta sig till det när man kommer kommer ut en helt ny stad som du aldrig varit i, då ska det vara enkelt att kunna, antingen att du tar bilen om du har åkt bil, eller om du ja, åker kollektiv, kollektivt ja. Jag menar, Det är väl ett av problemen egentligen i Kalmar men vi kan inte liksom stäba kan Nej, hela tiden. Inte. Men, men du bor ju inte ens det. här så du får väl stäba då. Men... Nej men jag vill inte göra hans för att... Men det är för att man jämför med fiskans som då mitt i. Jag håller med neutral. Med ja, kommunen. men håll den ja, neutral. <laughs> men jag tror att det är för att jämför med Fredrik Skansson, för Fredrik Skans ändå liksom mitt i stan. Jo, men alltså Fredrik Skansson var ju hur skön som helst. Man åkte in hit, så man var här tre timmar innan match gick åt Ja. Uh, det var inte kanske köpte sig lite godis för att man var för för att köpa på plats. Uh, och så bara gå med dit, det är ju mm. Men där måste jag säga så jag tycker inte att det är så svårt den som att ta sig till gudfågeln. nu. Alltså, för, för det mig som jo, här. Jag skulle komma till för mig är det ju hur enkelt som helst. Det är ju bara att sätta mig på en buss och hoppa av vid byta till 405, ute på en kvart. Ja. Men för utbörlingarna. förlängningen, mm. Så det är så svårt. Dels måste man de se en buss där man aldrig sett förut. Mm. Nej men det är klart att det fattar ju vem som helst. Istället för att leta upp en, en, en busshållsplats. Och sen veta exakt vilken, vilket nummer och så vidare. Konten behöva gå i sju minuter. Mm. Men visst, det är ju... Men jag har många positiva minnen från förreskans. Man mm. guld... går ju förbi där och bara minns saker. Ja. Men alltså, guldfågeln som är nu, den är ju, det är ju en fin arena. Den ja, är ja. stor och fin. Och ligger i Kalmar. Välfin. Ja, det får jag stå för dig. Ja. Och sist var det 4 och Ja Nej, 4-7. Det är inte det. Där. Ja, det är ju mindre än. Ja. Men jag tycker liksom. Ja, Nej, men nu äger ju kommunen den, Så då händer det väl några mer saker kanske. Vi får se eh, Som sagt, jag ska inte stäba kommunen Nej Jag tar min eh, Jag röstar i kommunvalen istället <laughs> <laughs> Nej men sen ska jag säga att jag, jag, jag, jag gillar ändå att guldfågen är dit det är kul vi, vi är ju ofta ute i det området du och jag ja, det. kanske inte inne på arena. Det är, det är fint att se. Ja, där, där står den. Mm. Men det, det... Ibland får man gratis korg. Ja. Men om man jämför då. Häcken har ju ungefär liknande publiksiffror nu. Alltså det är, ja. det är ganska nära varandra. Men skillnaden är att häckans arena är inte... Den är ju mindre. Nej, men det... då känns det ju inte lika ödsligt. Visst, det är jättekul att vara på arena men det kan bli lite ödsligt. Det är ju inte bara Kalmar som hade problemat. Det finns ju Älvsborg också ett sånt problem med att fylla upp sina arena till exempel. Ja men alla lag har ju det. Jag menar det är ju inte som... AIK har jättebra publik men vad tar Friends? Ja, jag är osäker. Det är mycket. Mm. Det ser ju tomt ut även fast de har mm. bara publik. Men det är väl egentligen det man tänker att... <clears throat> nu minns jag ju bara att när, när Blåvit var bra så hade de ju ofta runt tolv tusen i snitt har jag för men Det var någon säsong när de var bra. Och då är det ju om den arenan de har. Mm. Men som i fjol när det var under tiotusen i snitt. Då ser det, inte det ser så. ju... Eller som när geis eller Öy spelar. Mm. Det, det ser ju... Ja, det är det, inte bra. Ja, det har vi också sagt att någon kanske kommer att byta det. Jag, jag tror väl att eh, jag spekulerar för riktigt jag det inte är avtalet men jag tror det kommer att sluta med att blå, vet, är det enda laget som spelar där innan en Femårsperiod mm. Alltså regelbunden basen Sen har ju damerna ju, Det är deras eh, nationalarena Precis Och Göteborg spelar på Valhalla va eh, Kommer bara ja. på Göteborg Marcus Lansodat skägg numera Ja ah, så det sist Jag kollade på Kukfinalen <här> När de fick straff i slutet Det var lite hårt den tyckte jag Vad tyckte Marcus om det? Han var väl glad Jo <här> <här> en sån där spelare, jag inte riktigt vet om jag tyckte om när han lirade eller inte. Men sen tror jag att det man jämför, för ibland när man kollar på tysk fotboll ja. som är så här riktiga publikmatcher då blir man nästan lite så här, den stämningen skulle man också vilja, jag tycker stämningen är jättebra. Ja, men det är också det jag. jag förstår vad du menar men jag tycker att den liknelsen du gör var fel. Okej. Okay. För att det är helt andra möjligheter i Tysknad. Och på vilket sätt tänker du? Det är andra möjligheter med tanke på att hade det alltid varit fullt på arenorna i, i allsvenskan hade det ju varit liknande tryck. Det är det. Man kan inte jämföra med Bayern München och, och, och Nej. sådana klubbar naturligtvis. Men jag, hade, jag tycker ändå att <laughs> nu är det klart man jämför med en match där det var 4 av sju mm. för att det var den senaste jag var på. Det blir inte jättebra tryck såklart. Men jag, när jag såg derbyt eh, mellan Bayern och Djurgården bra tryck. Mm. Riktigt bra tryck. Så att och mot blåvitt AIK tyckte jag var bra. Men sen är det ju också det där <coughs> diskussioner jag hade önskat att det kunde vara som i Tyskland. Att jag är fullt och hela den här biten. Men jag vet inte, det, det är någonting som gör att man det är en diskussion som man egentligen skulle kunna kräva ut ett helt avsnitt med mm. men det är någonting som gör att jag funderar varför är det inte så mycket folk För att, visst, du och jag har ju så att vi kan se alla svenska matcher ja mm. eh, det, det är klart att jag kan tycka det är ganska skönt och att du och jag knäpper på Seymour och, och kollar match det kan vara skönt men det är mycket skönare att alla dörra veckorna vara på en arena ja mm, men det jag med men i mitt fall så beror det mycket på att tåg och allting sånt måste klaffa eh, men sen är det också där det, det är... visst sen är det inget försvarstånd jag skulle kunna gå mycket mer och kolla här i Kalmar i fjol var jag på en match men ja, det var med mig. Ja. Uh, I år ska jag se många fler. Men det, det, som, det, det är ju någonting som gör... Varför man inte tar det där steget? Är för att det är för bekvämt att sitta hemma? Det kan ju vara en sån faktor. Ja, det kan det vara. Eller så är det tiden som inte räcker till. Jo, det har jag funderat mycket, men... Fast sen så vill man ju inte ha helt att det ska vara helt slut. Så att, för man vill ju ändå, den skärmen ska ju ändå finnas så att... Vad ska vi göra då? Vi går kvar på en fotbollsmatch. Ja, du menar att det är någonting man kommer på det två timmar innan. Ja, att den ska Absolut. ju ändå finnas liksom. Jo, men det ska ju inte vara att man går dit och ska få ha en bidet. Ja, ni kan sitta vart ni vill. Nej. Det blir ju fel. Ja. Men sen är det också på något sätt, jag gillar ändå det med svenska. Det är sån här saker som är att jag gillar svenska. Det är inte alltid så, det är inte alltid fullt. Och man har selektbollar som är ganska fula. Gillar du inte lukt, de gula bollar? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men att, och det är dit så här inom situationstecken, amatörmässigt, jag gillar ju det. Men får återgå till arenan? Du har inte nämnt någon arena du skulle vilja besöka. Nej, jag tänkte ta upp det. <laughs> du tror att du kommer undan, men du kommer inte undan. Nej. På ett sätt, en av de skulle du är ändå... till två. Ska du ha övernattningslägenheten? Nej. <laughs> kan man inte där? det? Utan till två, då kan man ju sova i globen hotell, typ. Kan du man frukost i Globen? Jag tittade för, för en länge sedan att om alltså, jag skulle bo en natt på det hotellet i Globen. Mm. Men äh, nej, det känns fel. Mm. Så det, det är ändå när jag skulle vilja gå till. Ja, det är klart. Sen, alltså, visst fränsade också vilja gå till. Det, då har man ju tagit två matcher liksom på en helg. Ja. Mm. När man varit i Stockholm då hade man till tagit två och Om de hade fast. spelat samtidigt. Ja, men det är ju ganska stort. <skratt> <skratt> men det går ju ganska ordnat, ganska lätt när man är uppe. <skratt> ja, det ordnar Mankes. Mankes ordnar. Så du tänker då att du först åker till din övernattningslägenhet i Eskilstuna. <skratt> <skratt> ja. Kollar en match. Sen åker du till Stockholm. Skulle du ta Kalmar när ändå på väg hem då? Eller? Ja, men Precis. Har du en överlattningslägenhet här och använder du min soffa bara? Nej men din soffa då. <laughs> Nej men det var ju som någon gång. När jag jag hakar gärna på. Med, som jag pratade med dig skulle åka. <laughs> vi hade ju en plan i Västkusten och Skåne vi skulle täcka. Ja då var det ju Falkenberg och Helsingborg och även Häcken. Och Malmö. Och... Ja så de lyckades. <laughs> men vi, titt vi hittade också en match där det... En, en tid där man hade kunnat titta Jag tror det i alla fall Att man hade lyckats få in Både Häcken och Malmö Ja och Falken Det ja. var tre matcher på tre <går> Vi får planera <går> jag vet inte om de har varit redan ja. Nej då har de inte varit Jag vet att det var någon gång i sommar. Mm. Nej så Det, det finns ju så många ja, säger visst. Och nu ser det ganska tråkiga svar på ett sätt jag. Extremt tråkiga det var inte sen man har åkt upp typ till Åtreda berg. Kopparvallen. Ja, och var där. Ja, det här, här hade varit. Det här känns som de här sköna renor i superrättarna. Hur tänker du då? Örgansvall. Ja, det är inte så många renor som slår örgansvall. Förutom att den kanske är lite slitna. Vad heter den i Varnberg? <laughs> Pospagsvallen. <På> jag <laughs> tror <laughs> inte jag vill inte ens på. Nej, men jag tänker att... Vi kan åka till Varonberg i sommar. De har ju börjat typ att i alla fall. 5 C. Ja men så är det två matcher och Så kommer de vilja sparka tränaren. <laughs> Än om inte Jocke Persson sparkar sig Nej, själv. Nej jag tror inte de. Jag tror inte de sparkar honom i första tanke. Olympia hade också varit jättekul att besöka. Ja det har varit fett länge sedan. Yes. Ja det var det. I Malmö har det inte varit. Men den ser så sjukt fin ut. Och så är det här bro som du pratar om. Ja. Vad alltså, sa Uppsala med När ja, de är på bygger om den väl. Ja, så att man kan gå locka när, när den är ny? Ja, jag vet inte. Sen så har jag aldrig varit på den ja, Ullevi. Jag kan ta dig dit. Är det Ullevi eller Nya Ullevi? Ja, världens godaste skämt någonsin. Åh. Oh. <laughs> Det finns ju publik där i alla fall Men vi kan, ta, vi kan åka dit Sommar, inga problem Men Många gånger Så tänker jag också vilka arenor Man hade velat besöka som man inte hann Besöka Jag hade tänker att de inte är lika kvar Längre i jag, hade, jag, hade jag har varit på Rosunda en gång Jag hade velat se en allsvensk match på Rosunda Du, du tänker så, söderstadion. Ja, det är också fel att besöka mm. Rammersvalla Nej Kom, kom, va. Det får jag så ful. Men du var ju inte ens där. Vi har ju sett matchen på tv. Ja, men... Bu på dig. <laughs> Årvuxen podd där vi bubar något man handlar om. Och... Ja, vi vet, du var ledsen. <laughs> men det är någonting också, säger jag tycker, när man går in på en arena. Det känns bara som att man går där och visar biljetten. Och... Så när de godkänner att man får gå in så pillar det till lite magen. Nu, nu är jag här. Mm. Det kommer man se någon på läktaren. Men mm. det är alltså... Det, jag blir helt stissig. Tänk om det. Men vad var det mer för än du skulle gå till? Som du Men typ alla är alls främst ganska klar. Jämkraft är inte särskilt sugen. För de måste ju flyga dit, tänker jag. <tryck> Väldigt lång borta. Som vi, Likadant ja, med Sundsvall. Ja, absolut. Men vad finns det med för några? Växjö för den är ju fin. Östersjö. Ja, men nu spelar jag inte öster i allsvenskan. Men, men för spelar vad är det? det är för? Jo. sjö vill man ju åka till. Hörra peps. Hm. Kul om vi skulle åka dit till. frågor om hur kommer sen ni hittar Nej, men... Pepp så är väl inte det låta, man. Mm. Alltså, tror ni gör en sån här Jo, jag försökte vara lite rolig här, men. Det gick <laughs> inte hem. jag förstörde det. Ja. Förlåt. Nej, men det finns ju många rena som man minns med. Man liksom. Glädje. Stömmballen. Ja, absolut. Jag absolut. <laughs> Nej, men jag tänkte... Jag ska inte stäba någon. Nej, <laughs> men om vi, om vi då... Vad heter det? var bortse från denna diskussion. Har vi ändå tuggat på ett tag. Uh -huh. Och du håller nästan på att somna. Yeah. Är det var ju tid att jag? Men Somna åt Men Jag tror du pratar om dig själv, kanske? Ja, ja, ja, ja, ja, jag har varit sjuk ett tag. Jag är väl inte helt frisk heller nu. Hade, hade, hade det varit en vlogg det här hade man sett på frisyren att man ser ofta på en frisyra om inte riktigt är ett hundra kry. Man Men ser har, ju på min frisyr. Du har ändå passfotoaura. Det har jag. Det har jag definitivt. Men vad tänker du kommande omgång där? Det var, var, om vi då ska gå undan av det här avsnittet så går vi in på kommande omgång. Vad tar du med dig av detta avsnitt? Har du blivit klokare när vi har diskuterat kortsiktighet och långsiktighet? Egentligen, jag egentligen inte tror att vi kunde fortsätta ta det till för att det finns så många olika aspekter vi kunde lyfta det där med klubbar, med långsiktighet och kortsiktighet. Jo, låt oss ta en halvtimme till. <laughs> Jag kommer spara till någon annan. Jo, men det kommer, det kommer ju fler poddar. Vi, vi testar ju mycket nu. Ja, vi har ju bland annat en omdiskuterade 51%-regeln. Lång, om långsiktighet och kortsiktighet. Jag ser det här... De tio första avsnitten ser jag som... Eh, Piloter? Nej, när tv-serien gör säsong ett. Jaha, så tänker du. Jo, det är nu man hittar karaktärerna. I det här avsnittet har det varit att det är du som är huggen mer tillbaka där. Nej, jag vill inte stöta med med någon. Jag vill inte kritisera Kalmar kommun. Jag kommer kritisera ja. alla. Nej, det kommer du är den kritiska rösten. Ja, det Om det är någon som tycker att jag har fel så kan ni mejla oss. Eh, det är nog någon som kommer svara på det. <laughs> <laughs> eh, och har ni någonting att säga om mig så behöver ni inte mejla. <laughs> <laughs> Nej, men... Det tar ju lite tid att komma in i det här konceptet och hitta och fråga avsnittet vad jag är nöjd med Ja. när vi pratar med älvorna. Och älvorna kommer ju komma fram igenom, fast på olika sätt. Ja, ja. Älvorna är ett koncept vi inte kommer släppa. Nej, och likadant. Men vi kommer ju hitta olika ämnen och ibland. Kanske vi kommer diskutera någon match eller något stort som händer. Ja. Om vi går på någon match tillsammans har vi pratat om till exempel. Ja men det får man väl lösa Men det är ju är uppbyggnadsfasen här uh -huh. Och vi har Vi diskuterar lite Jag har vissa idéer de har Jag i och för sig inte tagit Men det får vi ta någon gång Eller... Och det säger du nu och... ett dokument. <laughs> det var ju... Bara för att visa att jag bryr mig mm. Men det kan ju också Om det är någon som lyssnar som har någon i... bara... Något ämne Så kan man ju mejla in det också På lirarna punkt podcast@gmail.com som sagt Marcus Vågan eller skriva på Facebook eller mm. Instagram. Men vi kommer bli mer aktiva nu när jag är hemma igen. <laughs> ja, vi har gjort den uppdelningen att jag är Magnus andra och du är Pascal Simpson. Precis. Det står ju ja. på var hemsida vi har en hemsida. Hur hittar man till den? Ja, det är www.liran.se. <laughs> Va? vi om, kör hela om någon slår http <laughs> slash slash kolon nämen diarerna.se va Aha, precis. Exakt. men som sagt vad, vad ser du fram emot nu kommande omgång ja jag ser nog faktiskt fram emot det första matchen jag ska se nej det är inte den men jag tänkte kolla på Örebro Hammarby Sen blir det ju häcken också. Fäcken kollar på varje omgång. De möter Sundsvall hemma. Mm. Det är de tror jag kommer fokusera på i alla fall. Falken var mot Malmö känns ju kul. Mm, ja. Det gör den ju också. Malmö har börjat uta på nu. Mm. Så nu är det inte kris längre. <laughs> det är aldrig kris. nej ja, men Det är många roliga matcher. Men det är det jag känner så här, lite som vi pratar om att det är bara roliga matcher. Mm. Älskar Norrköping är också kul. Mm, ja. Alltså det, det är så kul det här. Eh, för jag menar, det kan man ändå avsluta med att man mår lite bättre nu när svenskan är igång. Ja, Men vilka matcher ser du i? Just det, du sa ju Falkenberg där ju. Ja, men det är ju många fem matcher att jag skulle kunna argumentera för alla matcher att jag ser fram emot dem. Men jag tänker Älvsborg har inte sett så mycket av hittills. Så jag kommer ju att se Älvsborg och Norrköping exempelvis. Mm. Jag är sugen att se alla matcher. Mm. Man får en avvägning där. Men ska vi tacka att domaren Peter att har blåst av Ja men det tycker jag Saknar du för en feld domare? Nej Nu känns mer som en Stefan Johannesson Person Nej Anders Frisk ska jag. Såklart Den borde ju Så det är det dummaste jag har hört Den borde ju Är det bara för att provocera? Är det en från Varenberg eller någonting? Nej jag gillar Anders Frisk du lärde support. Det var inte någon som slängde in ett mynt i ens panna Det kan kanske vara för sig. Jag kommer inte ihåg. Same, same. But different. Mm. <laughs> Men eh, du har kontaktuppgifterna en gång till. Ja, vi finns då på lyderna.se eller har vi mejlen lyderna.podcast at gmail.com och vi finns på Facebook med är och vi finns även på Instagram under namnet. Lirarna understeg på Otikos, tror jag. Bra, den ska jag in och följa. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka om en vecka. Ämnet tills dess vet vi inte. Vi vet bara att det kommer bli kul. Allt är kul. Tack så mycket. Tack själv.